1 aprilie, monolog de Ion Luca Caragiale Interpretează Demrădulescu Eu mărturisesc drept, cum am spus și la jurați. Eu, domnule președinte, i-am zis lui Mitică, nu-mi plac lume de-astea. Adică nu că mi frică de ce s-a întâmplat, nici nu mă gândeam. Dar vorba e, nu-mi plac mie astea, că eu știam cine e Mișu. Lași! Și n-are curaj, mi frică să nu pățim cu el, cum ai pățisim odată când s-a întâmplat la hirăzdrău, vei bătaia, cu mizerabile las care ne-a atacat și Mișu de frică a fugit și s-a ascuns. Undeva, după ce s-a isprăvit bătaia că i-am pus pe goană pe mizerabile care să lăuda că o să ne facă ei că sunt de la parchetul general, dar am lucrat teribil. L-am căutat pe mișup în toată grădina și după ce l-am găsit nu vrea să iasă de acolo cu niciun și că vrem să-l omorăm. Am ridicat-o și adânțățenii. Când l-am scos afară, era galben în lămâia și clânțânea dinții. Pe urmă s-a îmbolnăvit de gălbinare. I-a trecut cu și cu acrituri, dar numai cu acrituri, dulce n-avea voie. De atunci a rămas numele, eu i-l-am pus, mișu Poltronu. de eu îi spusese lui să-l lase în pace, dar fiindcă îi lalți a vrut, zic și-o, haide, ce o să se întâmple? În 1 aprilie o să râdem de poltronu și pe urmă ce? dar dracului Mitică, săracu, să vezi... Noi mergeam la berărie pe bulevard de vale în seara aia. Mitică venise cu Cleopatra, amanta lui. Este la mașinile de cusut a dracului și ea, săraca. Să vezi, tocmai după două ce târziu a venit și Mișu și Mitică l-a recomandat Cleopatra, că pe noi ne să mai de mult. Pe urmă râzi și conversație și râzi și ce... Amsta noi așa să fi fost până pe la două și jumătate trecute Mișu era amorezat de nevasta unui cărciumar de-ndosul mediului, De la care cumpăra țigări de damă un blagătit cu nou, cu cilindru, cu un baston de păr noduros și cu mănuși Și de dusești cu parfum Mișu zice Bunsoară, eu mă duc Mai stai Nu se poate, nu se poate Mâine am treabă de dimineață la canțilerie Și-a plecat după ce a plecat Mișu Cleopatra a început să Zice Mitică: <grijină> "Știți voi unde s-a dus poltronul?" Unde? În cișmegiu pe movilă să fluiere. Ei, <grijină> Și pe urmă ne-a spus că toată intriga Mișu, primise de la nevasta Mitocanului o scrisoare, imitația Cleopatre, că Mitocanul pleacă la țurloia după pește pe la 3 despre și că el, adică Mișu, să aștepte negreșit în cinci pe movilă și să fluiere pe Margareta. Ca să fie ea la sigur că el este, că ea știe că o curtează de atâta vreme când cumpără țigări de damă și are să-i spuie multe, dar să fie negreșit. Asta era intriga lui domnul Mitică de redea mereu și își făcea semne cu Cleopatra. Asta era. Ea să meargă pe la trei și jumătate pe mobilă și el, adică Mitică, să se facă mitocanu. să-i ceară cu un lui Miciu și noi să ieșim să ne bate joc de 3 aprilie de poltronul. Am chemat sal, am plătit, Cleopatra s-a îmbrăcat cu manta impermeabilă de mătase crem cu glugă, foarte frumoasă manta. Și Cleopatra nu e urâtă cu gluga, e brunetă și numai 35 de franci, chilipir. dar era de ocazie, i-a făcut hater negustor, o cunoaște de la mașini. Când am ieșit de la berărie, bătea patru fără un sfert la eforie. Am intrat în cismegiu. Ploua mărunțel, era pustiu în grădină și în tuneric. Am tras cu n-am auzit nimic. Am mers drept până alea mare și ne-am făcut planul mitică și Cleopatra să pornească din dosul bufetului și noi să ne ascundem la pândă sub o vilă la grotă. Tragem iar cu urechea, nimic. Să știi Zic eu, că i-a fost frică poltronului să vie, nu vine el noaptea până cinci pustiu. Mitică zice... Atunci n-am făcut nimic. Da, Cleopatra... Aș, nu se poate, a venit. Și până să n-apuce să zică, auzim. Ai auzit? Zice Cleopatra. Haide! Ne lasă pe noi și pleacă ușor spre movilă noi în partea-i și mi-dică -mi după ea la distanță. Acum auzeam bine. Cleopatra se suie încetinel pe potecă și noi nepitulând după bolovanii de jos. Am auzit fluieratul. <trui> Încetând și un... Oh! De n-ar veni bărbatul meu! Pe urmă niște pupături și șoptituri, dar nu puteam înțelege nimic de vâjeala havuzului din lac. Am stat așa câteva minute și deodată auzim pe mitică prefăcut. Cu nevastă mea mizerabile te-am mâncat. Apoi un răcnet, o pognitură, o bufneală, de trup căzând toate într-o clipă și țipetele Cleopatrii. Dea bușilea peste bolovan, ne-am jupuit genunchii, am fost la moment sus, mitică lungit pe spate, horcăia adânc. Cleopatra lupta să-i ridice capul greu, Mișu sta în în picioare. Ce fusese asta? Cleopatra îl luase în pe Mișu, îi făcea declarații de amor Mitică, a strigat de la spatele lui Mișu. Mișu s-a desprins de Cleopatra, s-a întors în loc și când a dat Mitică să pornească spre el, a ridicat bastonul cu vârf, cu măciulia nodurasă sus și l-a pleznit pe Mitică, drept în frunte, cu sete, a us putere la poltronul de frică. Am alergat în toate părțile Niciun sergent în grădină Am dat fuga în bulevard Am găsit o birge. Pe urmă și un sergent Nu vrea la început să fie dobit O cu zicea că e păcăleală de 1 aprilie Parcă nouă de păcăleală ne ardea L-am ridicat pe mitică în cetinel nu mai ea așa tare Începuse să se lumineze bine Și ploa mereu Mantaua Cleopatra era plină de sânge brazul mitică negru ca postavul Și un I-am lăsat la colțea pe amândoi și noi am mers la poliție. El a murit spre seară. Așa a spus doctorul. Eu zic că era mort chiar când am ajuns la spital. Când l-am luat să-l coborând din birge, a mai horcăit odată tare și părmă s-a plecat scurt. Cu bărbia în piept, parcă i-a troznit junghetura. Atunci când s-a plecat, l-am văzut plin de sânge. Ce-am pățit! A doua zi ne-a dus la poliție să ne confrunte cu mortul. Venise și măs alu Mitic, o mahala joaică, ce gură, făcea un scandal, parcă era nebună, se mușca de mâini, se trăgea de păr, ne o ocărât, ne-a blestemat, ba pe Cleopatra și scuipat-o. Mitică, frumosul maicii, Mitică. Ei uite, asta mi-e necaz mie, Mitică și frumos, poftim. După aia ținte tâmbălău trei luni de zile pe la Văcărești, pe la instrucție, pe la jurați. Pe mișul a achitat, dar ce ne-a făcut la toți procurorul? Pe urmă ne-a dat afară de la minister cu raport motivat că suntem scandalagi. Halal de-ntâi aprilie. Eu îi spusese lui <trui>